И последната лекция, смешни афоризми. Пълна хармония, тя не млъква, той не чува. Много брачни катастрофи завършват щастливо с развод. На дъното сме, никакъв провал не е възможен. Бере душа, не е като да бере цветя. Праведниците политат на небето, грешниците в подземния свят, кои са по-много личи по тоталното затопляне на земята. Всички, които не са имали време да ме опознаят, са останали с добро впечатление от мене. И да се променя, и да се остана същия, за вас е по-добре, да си нямате вземане-даване с Мене. Денят не се познава от сутринта. Започна с слънце и завърши с дъж и градушка. Някои болести напуснаха организма му поради голяма пренаселеност. Голяма конкуренция. При някои поклоните са полезни сутрин и вечер като фитнес елементи. Слава на Бога, че човешката алчно себе силна да ограби Слънцето. Може да си нямаш нищо и пак да ти завиждат. Когато се скарам със себе си, не си говоря няколко дена. Видът му вдъхваше доверие и оттам започна моето голямо разочарование. За миналото не иска, не иска да си спомни, за бъдещето не смее да помисли. При толкова много таланти, никак не е чудно, че нито един не е развит в мене. Поради липса на средства, полетите на духа са отменени за неопределено време. Не трупайте пари на оня свят, там всичко е безплатно. И да мисля, и да не мисля, положението ми се остава розово. Ако се удариш и не те боли, значи си се преселил в другия свят. <свят> Като дам най-доброто от себе си, нали ще остане само лошото? Попаднеш ли в омагйосеният кръг, много неща ще ти станат ясни. Той беше неуязвим. неуязвим на Хилесовата си пета имаше мазол. Ако служа, ако служа на двама господари, то трудовия ми е стаж ще се отвоили. Хубаво ми е, а не знам защо. Дано да не открия причината. Никак не се харесвам, но трябва да се понасям. Живота е толкова кратък, че нямаме време да покажем всичките си пороци. Не зная къде се губи моят ангел-пазител, но моят дявол искусител е плътно до мене. Непризнатия талант рано или късно ще стане непризнат гений. Най-накрая намерих себе си, но се оказа, че това е съвсем друг човек. След като опознаеш себе си, не се разочаровай от цялото човечество. Откровение, моля причината за моите глупави постъпки да се търси в госпожа Емилия Петрова, по която съм се изгубил ума от една година. Ако възгледите ни съвпадат, защо да не поспорим? Колко кратък е живота, не успяваш да чуеш всичко хубаво за себе си. Когато глупака задава въпрос, отговорът се чуди къде да се скрие. Има нов екстремен спорт – тичане по лекари. При склерозата едно е сигурно, че съвестта вече не те гризе. Животът е толкова кратък, че не мога да се изпокарам с всички хора наоколо. Попаднах на жена, която ми разби сърцето, но не и камъните в бъбриците. Когато ни умръзни чуждото робство, минаваме под наше. Мечтата на Царвула е да стане обувка. Ако един мързеливец ускори крачка, значи той се е спънал. Ако диагнозата ви е, че сте много здрав и хармоничен, за това може да ви помогне само родната медицина. Запалиха ми чергата, но добре, че в това време и ни други ми подливаха вода. Някои чакат с нетърпение светлото бъдеще, за да му видят сметката. Заменям себе си за когото и да е. Мъжзеливия човек може да умре от всичко друго, но не от преумора. Ако планината не отива при Мохамед, значи е продадена. Във всяка спяща красавица, дреме по една Баба Яга. За да не мърдаш опашка, трябва да се мърдаш мозъка. Много се радвам, че всичко, за което съм мечтал, не се избъдна. Уж сме произлезли от маймуните, а имаме вълчи характер. Гаргите са най-свободните птици. так кой би си купил гарга в клетка? Човек обикновенно иска всичко и веднага, а получава нищо и постепенно. Късметът се усмихва на смелият, а после дълго му се хили. Има много хубави хора на този свят, но на Оня са повече. Във всеки от нас спи гении и със всеки изминът ден спи все по-дълбок. В гората е тихо, защото животните не носят обувки. Винаги закъснявам за работа, но за сметка на това винаги си тръгвам по-рано. Това е в Чешкия парламент. Получи се съобщение, че е открито лекарство срещу чумата. Случайно да знаете нашата партия за чумата ли е или против чумата. Знанието ражда много проблеми, а невежеството още повече. Хората са прави като гласуват на изборите. Те избират този който ще си понесе вината. Политиката и изкуството е изкуството да си търсиш билята, да я намериш и от цялата работа да си извадиш погрешни изводи. Защо трябва да ми грижа за бъдещите поколения? Те какво са направили за мене? Продажбата на цигари може рязко да, да се намали, ако върху тях пише «Цигарите имат високо съдържание на мазнини». <ръква> Нямаме надежни доказателства, че отвъдния живот ще бъде по-малко вбесяващ от този. Направи на децата си услуга, не ги създавай. Смятам, че всеки има право да върви към ада по свой собствен път. Хубаво е, че когато Бог е създал дъгата, не се е съветвал с декоратор. Защото още щяха да, да обсъждат и да избират цветовете. Никога не е твърде късно да имаш щастливо детство. Моля се да не смение венеца на творението. Бъди себе си е горе-долу най-лошия съвет, който можеш да получиш. Има две изключително изтощителни болести богословието и дизентерията. През целия си живот съм бил на от това да стана ангел, но това още не се е случило. Аз бях роден интелигентен, но образованието ме съсипа. Между другото след време ще има цяла книга с смешни афоризми, както иди. Така, тогава бях млад и глупав. Сега съм стар и <си> Долго време се търсише свързващото звено между човека и маймуната. Открито е. Французите са свързващото звено. Злото, това е доброто, дошло на власт. Тък му птичето на щастието да кацне на рамото ми, и се сетих за птичия грип. И веднага го изпъдих. Как да съм искрен със себе си, като много добре познавам локавия си характер? Нямам време нито да си поправя грешките, нито да направя нови. Колкото по далече са роднините ми, толкова по-добре. Никога не е твърди късно, това го казах, да има щастливо детство. Ако един холивудски брак изтрае по-дълго от прясното мляко, той се смята за успешен. Ако прясното мляко не се развали. Аз започнах от нищото и стигнах до кръгла нула. Кръгла бедност. До крайна бедност. Толкова бях изненадана, че съм се родила, че не проговорих година и половина. Имам за какво да живея, още много от празните ми мечти не са се избъднали. Събуждам се в 9 сутринта и грабвам вестника. Сетни гледам страниците с некролозите. Ако ме няма, ставам и отивам на работа. В Лудницата всеки може да говори, каквото му скимне, все едно се намира в парламента. Той беше голям разбирач. Той разбра, че розата мириши по-хубаво от киселото зеле и от чесъна. С единия крак е в гроба, с другия крак е в ада. Сменям 10 гарги рошеви за една бяла ляставица. Живите са за оплакване, мъртвите са за съжаление. Ако гониш три заяка едновременно, можеш да хванеш крокодил. Това беше за днес следваща лекция на 7 април.